Розділ дванадцятий. Пастка з наживкою. Була середина січня. Над Лондоном висів типовий англійський день – сірий і брудний. Ми з Пуаро сиділи в кріслах, присунутих до каміну. Я помітив, що мій друг поглядає на мене з лукавою посмішкою, у значенні якої я ані трохи не сумнівався. «Пенні, за ваші думки!» – весело сказав я. Я думаю, друже мій, про те, що в середині літа, коли ви приїхали, ви сказали, що маєте намір затриматися в цій країні на кілька місяців, не більше. Хм, хіба я так говорив? Трошки фальшиво здивувався я. Не пам'ятаю. Посмішка Пуаро стала ширшою. Говорили, Мономі, відтоді ваші плани змінилися, чи не так? Ну, так. І чому ж? «Та годі вам, Пуаро! Ви ж не думаєте, що я поїду і залишу вас на з такою штукою, як Велика Четвірка?» Пуаро ледь помітно кивнув. «Я так і припускав. Ви відданий друг, Гастінгсе. Мені на користь ваше перебування тут, але ваша дружина, маленька Сіндерелла, як ви її називаєте, що вона каже вам з цього приводу?» «Не стану заглиблюватися в деталі, звісно, однак вона розуміє». Вона остання, хто побажав би мені відвернутися від друга. Так, вона теж відданий, товариш, але справа, можливо, затягнеться. Я кивнув дещо збентежений. Так, уже шість місяців, пробурмотів я, і до чого ми дійшли? Знаєте, Пуаро, я не можу втриматися від думки, що ми повинні, ну, щось зробити. Ви, як завжди, сповнені жаги до дії, Гастінгсе. Але чого саме ви чекаєте від мене? Питання було нелегким, але я не збирався відступати. Ми повинні атакувати, припустив я. Що ми взагалі зробили за весь цей час? Більше, ніж вам здається, друже мій, адже ми встановили особи номера другого і номера третього, і ми не так уже й мало дізналися про способи й методи дії номера четвертого. Мені стало трохи легше. Коли Пуаро це сказав, все здалося не таким вже й безнадійним. «О так, Гастінгсе, ми зробили чимало. Вірно, звісно, те, що я не готовий пред'явити звинувачення Райланду або Мадам Олівер. Хто б мені повірив? Ви пам'ятаєте, я одного разу подумав, що спритно загнав Райланда в кут. Проте я виклав свої підозри подекуди на високому рівні». Так, я говорив із лордом Елдінгтоном, якому допоміг у справі з викраденими кресленнями підводних човнів. Я надав йому повну інформацію про Велику Четвірку, і хоча інші, можливо, засумнівалися б у моїх словах, він мені вірить. Райленд і мадам Олівер, і навіть сам Лі Чан Єн можуть займатися чим завгодно, на них тепер спрямована пильна увага. «А номер четвертий?» – запитав я. Як я щойно сказав, я починаю пізнавати і розуміти його методи. Ви можете посміхатися, Гастінгсе, але проникнути в суть людської особистості, точно знати, як вона вчинить за тих чи інших обставин, це і є початок успіху. Ми з ним вступили в суточку, і в той час, як він поступово розкривається переді мною, я не даю йому можливості осягнути мене. «Запевняю вас, Гастінгсе, вони з кожним днем дедалі сильніше мене бояться, саме тому, що я не дію». «Але вони взагалі не помічають нас», – заперечив я. «Вони більше не засіхають на ваше життя, не влаштовують засідок». «Так», – задумливо сказав Пуаро, – «і загалом мене це дивує. Тим паче, що в них є один-два способи дістатися до нас абсолютно очевидні». Ви сподіваюся розумієте, про що я? Про якусь пекельну машину. ризикнув припустити я. Фуарони терпляче роздратовано прикласнув язиком. Та ні ж, я звертаюся до вашої уяви, а ви не можете уявити нічого більш тонкого, ніж бомба в каміні. О, мені потрібно купити сірників, я прогуляюся, мабуть, незважаючи на погоду. «Вибачте, друже мій, але я ніколи не повірю, що ви одночасно читаєте «Майбутнє Аргентини», «Дзеркало суспільства», «Розведення великої рогатої худоби», «Червоний доказ» і «Гірський спорт».» Я розреготався і визнав, що моя увага зайнята насамперед «Червоним доказом», Пуаро сумно похитав головою. «Так поставте решту на полицю! Ніколи, ніколи я не навчу вас порядку й методу!» «Монді, для чого ж існують книжкові полиці?» Я вибачився за безлад, і Пуаро, розставивши по місцях книжки, пішов, залишивши мене насолоджуватися обраною книгою. Проте мушу визнати, що я майже заснув над нею, коли місіс Пірсон постукала у двері, розбудивши мене. «Вам телеграма, капітане!» Я розкрив помаранчевий конверт без особливого інтересу. І тут же скам'янів. Телеграма була від Бронсена, мого управителя на південноамериканському ранчо, і свідчила вона таке. Місіс Гастінгс зникла вчора. Боюся, її викрала якась банда, що називає себе великою четвіркою. Попередили вони про те, що не слід заявляти в поліцію, але більше ніяких звісток. Бронсен. Я спровадив місіс Пірсон з кімнати і сів приголомшений, знову і знову перечитуючи короткий текст. Сіндерелу викрадено. Вона в руках клятої великої четвірки. Боже, що ж мені робити?» «Пуаро! Я повинен знайти Пуаро! Він щонебудь придумає. Він з ними якось впорається. Він повернеться за кілька хвилин. Я повинен набратися терпіння. Але Сіндерелла! Сіндерелла у руках великої четвірки!» Знову пролунав стукіт у двері. Заглянула місіс Пірсон. Вам записка, капітане, приніс якийсь дикуватий китаєць, він чекає внизу. Я вихопив записку з рук місіс Пірсон, і текст був коротким і діловим. Якщо ви хочете ще коли-небудь побачити свою дружину, негайно вирушайте з людиною, яка доставила вам цього листа. Не залишайте жодних повідомлень вашому другові, інакше ваша дружина постраждає. Замість підпису стояла велика цифра чотири. Що я міг зробити? Щоб ви зробили на моєму місці? У мене не залишалося часу на роздуми. Я знав лише одне. Сіндерелла у владі цих дияволів. Я повинен коритися. Я не можу ризикнути навіть волоском на голові коханої. Я повинен піти з цим китайцем, куди б він мене не повів. Так, це пастка, вона означає полон і навіть, можливо, смерть, але йдеться про людину дорожчу, за яку немає для мене у світі, і я не маю права вагатися. Найбільше мене злила неможливість залишити повідомлення для поро адже якщо він піде по моєму сліду, все може ще й обійтися. Але ризикувати? Безумовно, я перебував під наглядом, і все ж я зволікав. Звичайно, китаєць міг без зусиль піднятися на гору і особисто переконатися, що я виконав наказ. Чому би ні? Те, що він чекав внизу, лише посилювало мої підозри. Я вже бачив стільки проявів могутності великої четвірки, що ледь не повірив у її надприродню силу. Наскільки я зрозумів, навіть маленька служниця судомийка запросто могла б виявитися одним з їхніх агентів. Ні, я не міг наважитися на ризик. Але де я міг зробити? Залишити телеграму. Пуаро дізнається, що Сіндерелла зникла і хто саме винен у цьому. Усе це промайнуло в моїй голові набагато швидше, ніж можна переказати. І менше, ніж за хвилину, я вже одягнув капелюх і збіг сходами донизу, де чекав на мене провідник. Посильним, який доставив записку, виявився високий китаєць із безпристрасним обличчям, одягнений акуратно, але дуже бідно. Він вклонився мені і заговорив. Його англійська була бездоганною, проте в інтонаціях прослизала китайська наспівність. «Ви капітан Гастінгс?» «Так», – відповів я. «Поверніть мені записку, будь ласка». Я передбачав таке прохання і одразу ж простягнув йому листок. Але це було ще не все. «Ви сьогодні отримали телеграму, чи не так? Зовсім нещодавно. З Південної Америки, вірно?» Я знову здивувався досконалості їхньої шпигунської мережі, або ж це було частиною їхнього плану. Бронсен міг надіслати телеграму під їхнім натиском. Вони почекали, поки телеграма дійшла до мене, і тут же завдали наступного удару. Заперечувати факт було безглуздо. «Так», – сказав я, – «я справді отримав телеграму». «Ви її принесете, чи не так? Будь ласка, принесіть». Я сціпив зуби, але що я міг змінити? Я знову збіг угору сходами. Дорогою я подумав про те, щоб довіритися місіс Пірсон, ну, принаймні, просто їй сказати, що Сіндерелла зникла. Місіс Пірсон стояла на сходовому майданчику, проте неподалік від неї бовталося маленьке дівчисько-служниця, і я завагався. Якщо вона справді шпигунка, слова-записки застрибали перед моїми очима. Ваша дружина постраждає. Я, не вимовивши жодного слова, пройшов у вітальню. Я взяв телеграму і вже збирався вийти, коли мене осяяла ідея. Хіба я не можу залишити повідомлення, яке буде незрозумілим для моїх ворогів, але багато що скаже моєму другові Пуаро? Я кинувся до книжкової полиці і скинув на підлогу чотири книги. Можна було не побоюватися, що Пуаро залишить їх без уваги. Вони миттєво привернуть його погляд, і особливо після його маленької лекції про порядок на полицях, йому це здається підозрілим. Потім я взяв совок і кинув на камінну решітку чотири шматки вугілля. Я зробив усе, що міг, і молив Бога про те, що Пуаро правильно прочитав залишені знаки. Я знову швидко спустився вниз, китайцю взяв телеграму, прочитав її, сховав у кишеню і кивком запропонував мені йти за ним. Він повів мене довгим, виснажливим шляхом. Частину маршруту ми проїхали автобусом, потім досить довго трамваєм, але постійно рухалися на схід. Ми опинялися в дивних районах, про існування яких я й не підозрював. І ось як я зрозумів, ми опинилися неподалік від доків, і я усвідомив, що мене завели в саме серце Чайнатауну. Я мимоволі здригнувся. А мій провідник наполегливо крокував уперед, повертаючи вузькі вулички і прохідні дворики. Нарешті зупинився перед старим будинком і постукав у двері. Двері миттєво відчинив інший китаєць. він відступив убік, даючи нам увійти. Звук дверей, що зачинилися за моєю спиною, пролунав для мене, як удар молотка, що загнав останній цвях у кришку труни. Я воїстинно опинився в руках ворога. Тепер моїм провідником став другий китаєць. Слідом за ним я спустився кількома розхитаними сходами до підвалу, суцільно заставленого тюками і діжками, і просоченого гострим запахом східних прянощів. Мене оточувала атмосфера сходу, брехливого, підступного, зловісного. Несподівано, мій провідник відсунув у бік дві діжки, і я побачив у стіні вхід у невисокий тунель. Китаєць знаком показав, щоб я йшов першим. Тунель виявився досить довгим, а заразом занадто низьким, щоб я міг випрямитися на весь зріст. Але потім він став вищим і ширшим, перетворившись на нормальний коридор, і за кілька хвилин ми вже опинилися в іншому підвалі. Мій китаєць рушив уперед і чотири рази стукнув по стіні. Велика секція стіни тут же зрушила, відкривши вузькі двері. Я увійшов до них і на превеликий свій подив опинився в якійсь подобі палацу з арабських казок. Низька й довга підземна палата була суцільно обвішана розкішними східними шовками, яскраво освітлена і наповнена ароматами парфумів і спецій. Тут стояло п'ять або шість критих шовком диванів, підлогу встиляв розкішний китайський килим ручної роботи. У дальному кінці кімнати знаходився завишений альков. І ось за зафіранок пролунав голос. «Ви привели нашого шановного гостя?» «Так, він тут», – відповів мій провідник. «Нехай наш гість підійде», – вимовив голос. Тієї ж миті завіси розсунулися в сторони, захоплені невидимими руками, і я опинився перед розкішним покритим килимами диваном, на якому сидів високий худорлявий східний чоловік, вбраний розшитий халат. Він до кінчиків нігтів був схожий на великого вельможу. «Прошу вас, капітане Гастінгсе, сідайте!» – сказав він, роблячи рукою запрошувальний жест. «Ви відгукнулися на моє запрошення, як я бачу, і я цьому радий». «Хто ви?» – запитав я. «Лі Чанг Єн?» «Звісно, ні. Я всього лише найскромніший з його слуг. Я лише виконую його веління, тільки й всього». Так само, як роблять це його слуги в інших країнах, наприклад, у Південній Америці. Я зробив крок уперед. Де вона? Що ви з нею зробили? Вона в надійному місці, там, де її ніхто не знайде. І їй поки що не заподіяли жодної шкоди. Зверніть увагу, я кажу «поки що». Я подивився в очі цьому дияволу, і по спині пробіг мороз. «Чого ви хочете?» – вигукнув я. «Грошей?» «Мій дорогий капітане Гастінгсе, нам абсолютно ні до чого ваші скромні заощадження, запевняю вас». «Ні, у нас до вас вельми цікава пропозиція. Думаю, ваш колега не сказав вам про неї». «Очевидно, – похмуро промовив я, – ви хочете втягнути мене у ваші справи, і ви почали з того, що заманили мене сюди». «Ну, я йшов з відкритими очима. Робіть зі мною все, що вам заманеться, тільки залиште її в спокої. Вона нічого не знає, а від неї вам не буде жодної користі. Ви викрали її, щоб зловити мене. Ну, ось, я тут, усе гаразд!» Китаєць з посмішкою дивився на мене вузькими розкосими очима. «Ви занадто поспішаєте», – вимовив він муркотливим тоном. «Поки що, все гаразд». Насправді, зловити вас, як ви волієте висловитися, зовсім не було нашою справжньою метою. Але з вашою допомогою ми сподіваємося зловити вашого друга, мсьє Еркюля-Пуаро». «Боюся, вам не вдасться це зробити», – відповів я з коротким смішком. «Я пропоную таке», – продовжив китаєць, наче я нічого й не говорив. «Ви напишете мсьє Еркюлю-Пуаро листа». Такого листа, який змусить його поспішити сюди, щоб приєднатися до вас. Я не робитиму нічого подібного, гнівно кинув я. Відмова може мати небажані наслідки. До біса ваші наслідки. Неприємне тремтіння прослизнуло в моєму хребті, але я зібрав усі сили духу, щоб зустріти погрозу відважно. Нічого погрожувати й залякувати мене, залиште ці штучки для своїх боягузів китайців. «Мої погрози дуже реальні, капітане Гастінгсе. Я знову запитую, ви напишете листа?» «Ні, не напишу, а ви не посмійте мене вбити. За вами тут же почне ганятися поліція!» Мій співрозмовник швидко плеснув у долоні. «Звідки не візьмись, з'явилися два китайці і схопили мене за руки. Їхній господар щось коротко сказав китайською, і вони тут же потягли мене в кут кімнати». Один із китайців різко зупинився і відпустив мене. Тут же я відчув під ногами дерев'яну поверхню, яка раптово провалилася. Але рука другого китайця втримала мене від падіння в прірву, що розверзлася. Там було темно, як у чорнильниці, і я почув шум води, що біжить. «Річка», – сказав бандит, який сидів на дивані. «Подумайте гарненько, капітане Гастінгсе». Якщо ви знову відмовитеся, ви вниз головою полетите у вічність і зустрінете свою смерть у темних водах. Востаннє ви напишете листа. Я нітрохи трохи не хоробріший і за більшість людей. Я чесно зізнаюся, що перелякався до смерті і впав у паніку. Цей китайський диявол не жартував, я був у цьому впевнений. А значить, прощавай, старий добрий світ. Мій голос всупереч моєму бажанню злегка здригнувся, коли я відповів. В ні, до біса ваш лист! І тут же я мимоволі заплющив очі і прошепотів коротку молитву.